أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله استغفر الله اتى الله فلا تستعجلوا Kaže, ono što je suđeno doći će, nemojte vi požurivati. Znači, nećete ništa ni ubrzat, ni u sport. I ne može se život, život se ne može ni produžit, ni skratit. Kaže, produžio sebe sebi život, što je na vrijeme ošlo doktor i tako dalje, ili da neko, kaže, skrati. Samo se loši može živjeti. Znači, ona putanja koja je već zacetana, još u ezelu, kada je Allah sve duše svi stvarao, znači, ko puši i pije, ko se drogira, samo će lošije živjeti Teže će tim putem proći a onaj ko se čuva ko bude u islamu lakše će živjeti, jer je lakše biti musliman i vjernik nego griješnika. Pa kaže, ne treba to e, požurivati, dogoći se ono što će se dogoditi. Ali donat se da uradimo mi što je do nas? Pa kažu da su bili jedna grupa ljudi osuđeni na smrt od jednog cara e, ili ostaće živi kaže, do sabaha jedno brdo poravnaju. A kako će brdo poravnat kad to on mašini ne bi poravnali? Znači, To je bilo, znači, nema i pobićaji. sa su oni učeli i zatvoreni, čekaju Sabaha. A ono kaže u nas jedna izreka, dugo do Sabaha, dugo do Sabaha. Kad hoćeš nešto večera suradit, sad čekaj Sabaha. Ko što je jedan, tako, onaj uzrat, sad ovaj 93. četvrte, što je bio, pa bile mu izbjeglice i on konta sa ženom, bile su dva, tri mjeseca i ne, nestalo brašno. Je rekao, hajde morate biti kod mene dok ima brašna. I... Vraće nestalo brašno. Sad treba njima kazat ajte vi iskuči tražte dalje. Mi ne vjerujemo više. Pa kaže čovjek ženi da im reci. A pa kaže žena kako će reći meni nezgodno. Pa da ti, kaže nezgodno imeni. Ajti sad ga udma reci to tobom, tobom tu da kažeš, izašite napolje nema više brašna. Ajte kaže, ajte sutra kaže da im reknemo neće moći spavati. To je kad da moraš nek se prvo na spava i pa ćemo im sutra i za saba, a ja ćemo karemo dugo do saba. I mi tako ustala saba. Dio malo odmrl po sabah kad dođe jedan mladić kaže ajde došla iz Holandije brašno ajde uzmi preuzmi sebi posla ti brašno i onda kaže žene vidi njihove napake znači da ideli mogu ostati pa je tako rečeno ipak sačekaj kako se nešto oduči večeras sačekaj malo neko ohladi do sabah pa vidi hoćeš li sutra kazati hoćeš li sutra uradi to što si namijetio večeras skontaj malo de malo neko tehiri nek malo ohladi pa onda nevoj odma ne mere, završio se i evo tehničar napolje Tako, dalje, kraj i sve skupaj. I ovi su sad ospontarali do saba šta mogu, mogu su, Oni su samo Allahu kajali, izmirili se i halalili se i opravo satražili. Jer kad se mi popravimo, onda Allah popravlja. Jer kad je Allah drži srca vladara svojim rukama. Pa kad se vi popravite, onda će Bog popravljati vladare. Jer ne vi biti lopojvi da vam vladari budu pošteni. Neki kako ste vi, takvi si vladari. Samo ste vi možda manji lopovi, a oni mogu, normalno mogu više krasiti, zato što imaju veće mogućnosti. Ali šta se desilo do sabaha, kad se oni pokajali, izmirili, halalili, kaže Allah je dao kralj, jer car je umro, a brdo se poravnalo, Allah je dao da je se zemlja zatresla. Eto, Allah je do sabaha rješil i brdo i, i cara, i oni ostali živi. Pa kad je, da završim, kad je Ali Salam se žalio jedan asab na čifu, tada ga uznamirava, puno ga jevrije uznamirava, on kaže, strpi se 30 godina, u. 30 godina da otac rekne hasbunallahu on nema a žena rekne nema malo naolava nema nasir i ćerka dodao gofrane karapena va ili kalmasir pa kad sutre zajtra ustali Čifut umru crna zastava izvisava na na Bani pa kaže im posle poslanika ono kad je kad si rekao asponala a nije melokiju izgubio je deset godina života kad je žena dodala gufran karaban uh, nije man molva nije još 10 i čerka, kada je završila gufran karaban velika nasir i ono 10 tako da je to izgubio sve, sve 30 u stvari bilo su suđeno da to u noć presali eto hoćemo pokazati nemojmo žuriti nego otehirimo da ko hladi pa u kako najspravnije